Митець, будівничий, Мисливець, авантюрник, Гравець, зрештою. Він, як міг, чинив спротив Тяжкий, невідворотній волі, Незримому впливові Господаря Темряви, Прибульця зі снів, З іншого світу Київських підземель Печер ходів. Зочий, як міг, викривив, перекрутив задум зловісного та похмурого будинку-замку на Крутосхилі і створив просто химерний дім. Так, він змушений був, підкоряючись невідворотній силі, зобразити на своєму шедеврі довгого змія на одному розі, а гидкого дракона, якого терзає благородний орел, на іншому. Тоді Городецький міркував, що дотепно, віддавши данину нечисті, увічнити дракона і водночас натякнути на його смерть від орла. Одначе він був змушений, усупереч власній волі, показати, як до орла наближається непомічений ним ще один бридкий Змій і роззявленою пащею та довгим отруйним язиком у ній. Отже, повністю протидіяти наказам чи то своєї хоробливої фантазії, чи справдешнього господаря Темряви пан Владислав не зміг. І тому будинок із химерами став компромісом між простою чудосією мисливця і натхненно страшним витвором Майстра, який не зі своєї волі побудував престол для нього. А як тяжко давалося будівництво на Банківській. Прибульці зі снів підганяли Городецького. Ще й час для виконання умов паріс пливав, а споруда на численних буронабивних Палях – геніальний винахід колеги і партнера пана Владислава, київського гірничого інженера Антона Емільовича Страуса. Росла настільки швидко, наскільки її творець міг позичати гроші в банку. Так, кожний новий поверх химерної будівлі архітектор заставляв у будинку і зводив наступний поверх. Отак ріс будинок номер 10. Підмиколаївський костел Антон Страус запланував і заклав понад дві тисячі своїх неперевершених надміцних паль, адже грунти в тому районі мало придатні для висотного будівництва. Тут Городецький відчував теж якусь іронію долі, що більше паль, що міцніший фундамент, то повільніше росте нова споруда. Але диво на Банківський він таки зробив. І всупереч своїй інтуїції і перечуттям сам оселився в ньому. Щоправда, перебування в такому будинку виявилося тривожним для нього і дружини. Жінки відчувають усе дуже тонко і гостро, навіть те, чого не скажеш словами. Вони наче бачать краще за чоловіків. Городецький згадав пильний погляд однієї панянки в міському музеї, коли він шукав директора Біляшівського. О, надто пронизливий, гострий, усепроникний погляд. Архітекторові навіть здалося, та панна щось таки знає про його друге, приховане життя. Владислав пам'ятав, як здригнувся, стривожився тоді і ладен був запанікувати. Потім трохи заспокоївшись, він згадав батька, тієї панянки, котрий стояв поруч із нею Петра Антоновича Косача. Він